Sinților Sfinților, viților și totor o Danțină la consul, până suntulgricări din Marăritorum, Ale simți lor măcenni neghenia ș în călănă cur și nostru ale simților părinția și tuturor simților. Să-i dăm drumul, să-i dăm drumul, să-i dăm drumul, de fără răsticnirea Domnului pe crucea tătorului. Într-adevăr, iubiți fără Sfânta Cruce, care este cel mai puternic semn, prăștinul nu se putea lupta împotriva celui mai înțeles un alt ușman care este Diabolul. Acest puternic semn, care îl și servăm astăzi cu la o Sfinții Părinți, este o armă cu tremurător de puternic asupra diavolului, un semn peste care nu poate trece nici cu Și nu numai diavolul. Și toți cei ce s-au luptat cu Hristos și continuă să se lupte, nu pot privi, nu îl pot accepta în mentalul lor. Și pentru aceasta l-au și scos din existența lor, confesională, sentimentală, să asta aș putea să spun. Dragi credincioși, în această scurtă viață, omul nu știe să pună crește ce este cel mai scump din care are omul suflet. Cine crede că totul este trupul se Are absolut ca într-o cate, ca într-o bibliotecă, toată slava și cinsta omului. Sufletul, dar dacă el nu vrea, nu poate să ajungă la acea slavă, la acea neamurire, acea neprețuire care a pus-o Dumnezeu în tipul să slăbit Nu mai în om găsim suflet. În restul ce se numește viață nu este suflet, ci doar dup de viață. Noi ne asemănăm cu Dumnezeu după suflet, fiindcă nouă ni s-a dat împărăția lui Dumnezeu și nu altora. Tot ce este înconjurător omului pentru el este făcut, dar fiindcă se împrăticește în scuții pașei vieții lui în cele materiale, nu poate să arceagă spre cele dumnezeiești, pe cele frumoase de slavă și de cinestea. vedem viscă dincioși, ca într-o carte, ca într-o adevărată universitate, aici, în viața noastră, cât de bine sunt catalixite lucrurile. Acestea trecătoare e femele, au rânduiala lor și cine calcă rânduiala mai mult sau mai puțin este pasibil de obedeație. Dacă aici este vedem așa, gândiți-vă dincolo, oare nu este mai greu? Oare omul este chiar așa de naiv și nu pricepe că nu totul este doar aici? Ce aici este o haltă în existența omului pentru cea viitoare și din Iubiți și în antichitate când creștinismul ieșea ca o plantă iubitoare de soare și de viață, mergeau mucenicii cu atâta dragoste spre șerfa supremă. Aș putea să spun că oamenii erau mai cult din cele două obicei ca astăzi. Să nu credeți că au fost etate, că oamenii au fost de dreptul proști și acum sunt super deștepți. totdeauna omul a fost deștept. Și a fost și în reversul medaliei, de o cu tremurătoare. Depinde unde s-a stabilizat el în lui și ce-a gândit. Deștept este și criminal. Dar numai în partea aceea lui, sau Haceristul, cel care își încurcă pașii vieții mici, acela este înțelept care își gândește cele viitoare, cele veșnice și își dă seama că omul de fapt nu este doar crecător aici. Nu este doar pentru aici cum spun filozofiile părgâne și restul nimic. A trasul o pată de sărână după tine și totul s Iată că la timpul acesta omul are doar impresia că este foarte deștept și cult. Dar cum spunea și mântuitor, cum spuneau Sfinții Apostoli și toată Sfânta Scriptură, Dumnezeu a urât înțelăciunea lumii acesteia. Apostolul Pavel șat de frumos Încheagă cuvântul să-l așeze pe omul statutul lui de mare și zicând, de vreme ce în prunțălăciunea lui Dumnezeu omul nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, prin nebunia propovăduirii, se mântuiesc cei ce cred. De ce Dumnezeu i-a ales pe apostoli oameni simpli, că nu este a culturii aceștia omenești mântuirea omului. Nu în cuvânt, cum spunea Apostolul, este mântuirea și în faptă, în tere. Sau în alt context, nu auzitorii legii se mântuiesc, ci făcătorii legii. Cuvântul niciodată nu zidește, este frunză bătută de vânt în pom. roata ajută spre slava pomului, Fapta iubiscă din ciorșie. Dacă Mântuitorul venea doar la nivel de cuvânt și nu se lăsa răstignit, nu într noi, nu se vrșea absolut nimic. Din această cauză și spune atâta de frumos că cel ce vrea să vină după mine să-și ia crucea sa și să-l numeze mie, dar înainte de a-și lua să se vede pe de sine, că antagonic este trupul Sufletului. Trupul te trage în partea lui de animal. Și vedem aceste război în noi înșine, când trupul mereu îți șoptește în subliminalul tău. Ești obosit, ești bolnat, nu ai timp. Sunt șapte ședalice mincinoase. Și când te războiești contra trupului, atunci ați vezi zvelteța ta, puterea ta, incomensurabilă de care te speri. Iubiți credincioși, ca să înțelegem acest drum al ce înseamnă omul spre mântuirea lui, ar trebui să ne uităm în și vieții noastre, și să vedem prin câte trece un om în viața lui, indiferent cine este el sub sare, Până și cel mai marginalizat om, un boschetar, are și el filozofia lui, identitatea lui. Nu mai spun de cei din vârful giramei sociale. Sau cum spunea înțeleptul Solomon, din porfir a pierdut împărăția a duc, a mers în temniță, iar cel din temniță a venit să împărățească. Așa să-l înțelegem pe om, el este singura fietate care poate merge în cele două extreme. Poate să fie ca un diavol de urât în fate sau ca un înger de frumos, în aceeași variantă a lui. Mântuitorul, când a spus a apostolilor, dacă pe mine m-a urât și pe voi vă va urî, i-a pus în temă cu cei ce vor pătrimi când vor merge să dezrădăcineze pătrunismul și să planteze sfântul creștinism. Și într-adevăr așa și fost. Ați văzut, frățile voastre, că această luptă o avem în noi înșine. Când o patimă începe să se înrădăcineze în noi înșine, cât de greu o scoți, cât de trudă este în tine. Conștientizezi că acea patimă te duce spre dezonorarea ta ca o te duce chiar în moarte, dar nu se lasă bătut ca și pe o fiară de luni și a dea o răpuri dacă reușești ca singur niciodată, ci doar în numele Lui Dumnezeu și cu ajutorul Sfintei cruci. Dacă s-ar lăsa pe trupul și pe sufletul omului cicatricele, cred că am fi niște oameni plini de semne ce au plătinit în viață. Lumea animală care trăiește într-o ne-a lăsat-o Dumnezeu ca o carte. Un animal ne învață, dragi, că din credincioșchi, el acolo unde s-a rănit odată, în mentalul lui și-a pus că e primește de mate. Și dacă pune peste pe viața lui, că acolo nu mai trece, sau chiar dacă trece, foarte precaut trece ca nu cumva să îi se mai întâmple încă o dată ce i s-a întâmplat cândva. Indolența îl stăpânește pe om, el nu pune presc pe aceste pericole. Toată Sfânta Scriptură și în ajutorul ei vine viața însăși vine în viața laică, ne pune în protecție ca nu cumva unde ne-am rămit să mai trecem vădată. Oamenii nu pun parte, nu pun preț pe ceea ce este de mare slavă în el pe suflet. Să mergem puțin în viață, să vedem pe ce a pus prețul omul. Lumea în general trăiește într-o nebuloasă. Are impresia că el este totul, Și ați observat. Fiecăruia dintre noi se pare că el este totul, este cel mai totul la superlativ, tășeli Mai mare vei fi de vestit fiul într-un statut al tău de zahel, lasă-te și smeri, că nu tu te așezi sus față de seminii tăi. este Cel ce te-a sitit și te ține în viața, acela te slăbește pe cușa, acela te coboară. Mărturisea istoria de un filozof când, fiind mult iubitor de mare, și-a zidit casa spre mare și cu o priveluște frumoasă spre valurile mării, a mers pe mare odată în corabie și s-a plineștuit de moarte, A a scăpat cu piață. Totul s-a întunecat în viața lui și a înfundat geamurile care duceau spre mare și a spus M-au despărțit câțiva centimetri de moarte care era coasta corătiei. L-a marcat moartea care mușca încetul cu încetul din el și a pus preț.” Nu voi mai merge vreodată, că este primește de moarte. A fost un mare stăpân al Atei. L-au dat în jos pe mie și l-au dus în surghiu. Ne să au făcut acest lucru. Dar el își cunoștea statutul lui și se mulțumea că să a ales doar cu viața. Parcă a ajuns într-o pace în sufletul lui, bine că nu m-au omorât acești oameni la bine. Dar ajungând atenienii într-o grea pasă a vieții lor, fiindcă îi împonjurau alte popoare, s-au dus înapoi la cel ce le-au fost stăpânt cândva. L-au rugat toți boierii, vină să ne luptăm că suntem în plinejde, ne cerem iertare pentru ce ți-am făcut. El stătea și se gândea. Acești oameni vor să mă repună în drepturile mele și în slavă, dar oare mai am eu încredere în ei? Dacă eu am fost nevinovați față de ei și m au dat jos și cu viață și mă mulțumesc cu subiul, nu se vor întoarce vreodată și n-am acceptat. Primeștia de moarte o vedea atât de prezentă în viața lui și nu am mai acceptat. Dragi credincioși, ne întâlnim în viață de multe ori cu fapte care să vășim cândva ne roșesc obrajii. Ai impresia că atunci când faci o faptă, nu ești descoperit Sau ceea ce te-a nu te vede. Ne înșelăm. Ca să vedem că este judecată acea viitoare, să mergem undeva în istorie, în istoria celui mai străluit popor, poporul mosian, popor puternic. Patriarhia Iacov a avut 12 copii șofate. Doi copii din Rahila, Iosif și Feniamit erau febreți a lui. El a iubit-o mult tare pe Rahila. A robit între a 14 ani să albă de nevastră. Chipul Rahilei care a murit la nașterea lui Geniamin i-a marcat viața. Era sentimentul lui. Dar, văzându-i pe acești copii, o vedea pe Rahila. Îi iubea pe toți cei las, nu făcea părtinire. Dar, pun și frățile voase, Vedeți că cel care te ascultă și este cu minte, parcă un pic mai te-ascuns, te, ascuns, te cu sentimente mai prețioase spre el." Acești erau mici. Ceilalți 11 îl chismuiau grozav de munte Iosif. Și așa au făcut că, trimis fiind Iosif cu mâncare, în când la ceilalți 11, Aceia, prinzându-l, au vrut să-l omoare. Dar cel mai mare lui fii mi-a spus: Nu-l omorâți, e fratele nostru. Dacă totuși așa v-ați hotărât să-l eu aș fi de părere măcar lăsați-l într-un puț aici. Dumnezeul părinților noștri se va milosti de el. N-a durat decât o zi și a venit. Marele pentefere. Ale cu o caravană de cămilă și ei vânzându-l, așa copilul nevinovat a ajuns în Egipt. Timpurile s-au spus, bătrânul Iacov a pus nemântuiat, fiindcă frații lui au spus că a fost mâncat de un leu, iubitul lui Iosif. N-a crezut bătrânul că hainele nu erau pline de sânge și nu erau rupte. Și le-a spus cumva, mi-am așa că cel a dezbăcat întâi pe frunt, nevinovat și apoi la a muncat. Dar atât te puț. Timpul descurându-se s-a dat în fila atât de frumos lucrul lor. Fiecare era la casa lui. Copilul pentru Iacov era mort pentru ceilalți nu. Știau că l-au vândut în Egipt. Iosif, fiindcă a fost mâna lui Dumnezeu cu el, a ajuns cel mai mare în Egipt. Era în la lui Faraon. L-a pus mai mare peste tot pământul Egiptului și peste casa lui. De mare preț era pentru Faraon. Venind foame de și în Egipt. Dar și în pământul anului, bătrânul Iacob i-a trimis pe cei 11 zece frați în Egipt să ia bucăți, să ia grâu. Unde puteau să ajungă? Dar Iosif. El era cel ce împărțea bucățile. Iosif i-a văzut și a cunoscut. Ceilalți nu l-au și l-au întrebat: unde veniți? Din pământul Hananului, câți frați sunteți? Noi suntem, am fost 12. Unul dintre noi este acasă cel mai mic, cum îl cheamă? Și unul a murit. Cum l-a chemat Iosif? El nu s-a arătat că el este. S-a dus într-o altă cameră și a început să plângă. Pentru ce ați venit? Am venit să ne dai bucate, că am auzit că aici sunt crâne pentru mulți ani Egip, și am venit să le cumpărăm. cine e tatăl vostru? Iacov și îmbătrânit în zile. A spus așa Iosif, dar pe celălalt de ce nu l-ați adus? Nu l-am adus pe Veniamin, fiindcă tatăl nostru plânge mult după el și e frică să nu-l pierdem pe care. Rămâne unul aici, în Egipt, ca să-l aduce și pe celălalt. Și așa au făcut. S-au dus și au venit și cu Veniamin. și a chestionat. Unde este celălalt? A murit un cadru cât a putut să plângă Iosif și s-a arătat în fața lor și le-a spus, Eu sunt fratele vostru, Iosif. Vă aduceți aminte când m-ați fântut în Egipt și ați vrut să mă omureți, Eu sunt. Eu nu vă voi pedepsi pe voi, ci voi da cu vârf în că tot Egipt este pe mâna mea. Iubiți credincioși, Oare toate acestea nu erau până în viala lui Dumnezeu? Vânzarea lui Iosif în Egipt de către frații lui, principia vânzarea muncuitorului de către Iuda și depădarea apostolilor, de rabinilor și dovești de către persoana lui Hristos în fața lui Pilat. Iată cum rata vieții s nu numai că nu i-a pedersit, ci l-a chemat și pe lui și pe toate rândele lui, 75 la număr, și așa s-au stabilit în Egipt, unde au robit pe urmă 400 de ani. Mărturisește istoria de un om care a murit. Și când să o ducă văduva la aproape, așa zarbă s-a făcut că toată cetatea s-a adunat în jur ca la o teatru. Un, teatr. un oanecar, încetate <tus> spunea și avea și un zapis că acel om nu-l lasă ca să fie mormutat din cauza că are o datorie la el. Văduva atâta de mult plângea și nu putea ajuta nimeni și s-a dus la episcopul locului care era un mare bărbat trecută în Văzând Văzând lacrimile și zbuciunea acelei femei a făcut rugăciune zicând Doamne, nu pentru mine ci pentru slava ta și pentru lacrimile acestei femei. Fă o minune să vorbească acest mod și lucrul s-a și întâmplat. S-a ridicat mortul și a început să l nostre prea cel ce spunea că nu i s-a dat -a -a. Așa l-a mostrat și l-a făcut de râs în toată adunarea aceea, nu ți este ție rușine. Cum nu s a dat ție datoria în data cu tare în locul cu Nu i-a mai trebuit altă rușine și pe giapsă care era. A, de Dar când Hristos va veni și ne va arăta faptele noastre, care, din rușine, din indolență sau din alte motive, nu le-a mărturisit ca să știe. Iubiți că din ciorș, toate acestea le-a lăsat Dumnezeu, pildă, scrise sau întâmplări nescrise ca noi, să ne învățăm, că și noi nu suntem diferiți, cu nimic diferiți față de cei de ieri, de astăzi și cu atât mai puțin mâine. Și cei de mâine vor fi ca noi. Omul din totdeauna a fost același, să nu credeți că a stat cumva prin copac și mânca banane sau fructe fructele copacelor cu maimuțele. După cum sunt fiziologozofiile împuțite din ziua de astăzi, omul a fost întotdeauna în statutul lui de chip și asemănare a Lui Dumnezeu. Toată Sfânta Scriptură și Noul Testament ne arată că fiecare va veni în ceasul judecății și va da răspuns pentru toate faptele lui care le-a făcut. S-a arătat Dumnezeu lui Moise, care era de o glândețe cu tremurătoare și credință puternică. Dar s-a arătat când a dat legea, s-a putremurat muntele Sinai. Tot animalul care se apropia de munte murea. Era cu tremur în muntele Sinai atunci când s-a dat legea după 40 de zile de post. A lui Moise. fum și fulgere și tunere când s-a arătat Domnul și tenescăzea de-a legea. S-a Domnul Hristos în tavor celor trei, lui, lui Iacov și lui Ioan. Aici s-a aratat tot o din sălucirea sa. O rază de lumină pe cât, cât a fost pe puterea omului ca să înțeleagă, că au căzut ca niște morți sfinții apostoli, când l-au văzut pe Domnul. Iată extremele lui Dumnezeu, atunci am Sinai să arată, nu în fricoșând, ci s-a arătat în munia lui, în supărarea lui față de om, Din coace în tavor să arată în Dumnezeului. S-a arătat Iosif fraților lui în brândețe. Oare ne mai trebuia celorlalți frați lui Mustrare vreo pedeapsă? Nici cum. Le-a fost pe măsură pedeapsa, rușinea care a tras-o când vi s-a vădit fapta. Eu sunt Iosif. Când va veni în viitorul. Pe scaunul judecății cu mâinile pline de sânge, cu cununa de sfinte pe cap și sângerând prin trupul jodătării care l a primit până a merge la polgota. Oare-ți mai trebuie cuvânt? Nu mai ai nevoie nici de un înger sau de un cuvânt să te mustre, fiindcă atunci toate faptele tale sunt rău. Ne uităm de multe ori în viața noastră când suntem deconspirați într-o faptă cum îți rășesc Nu te mai uiți îndrăsneți în fața omului, pleci privirea în jos, rușinându-te, dar în fața lui Hristos. În acest motiv și Mântuitorul spune așa de frumos, cine se va rușina, să ducă numele meu în fața acestui neam, păcălor, faci și păcător și eu mă voi rușina și nu voi mărturisi în fața Tatălui meu și al Îngerului. Dragi pe zicor, să nu vă speriați, nu mărturisiți pe Dumnezeu. Erau Sfinți Apostoli bătuți și umiliți, flipați, înjurați, în cele mai obscene cuvinte. Acelora care făceau aceste lucruri, se păreau că moștenesc pământul. Ei cu atâta deinitate mergeau înainte și îl măcuriseau pe Hristos, că acest este Dumnezeu cel adevărat, pe care voi răstignindu l la somorât. Știau ce-i așteaptă și totuși a mers înainte. Era Sfântul gricheia atât de umilit de securitate și de acești pop de pe noi, plini cu cefele croase, prinde de și în ce cuvinte arogante și șitmitoare și pneauă, în niște epitete tremurătoare și totuși mergea în omul. Mi a nimic de când s-a dărâmat la acela de biserică aici ce erau la pură acelor oameni. A venit vremea și peste ei. A pus soarele și peste mulți din ei. Tenița s-a deschis, a răsărit frica în zadama din tubure care cândva lătrai să-ți ceri scuzi. Să te ierte cel căruia e greșit. Era un preot croaznic la Sădioara care împat și-o corea pe călugării de acolo. Mult de rău a făcut. Era și mare teolog și foarte învățat. Dar parcă într-o învățătură iudaizată <coughs> a lucaiafa a venit vremea să-și dea și el sfârșit. Se vedea acusul soarelui și peste viața lui. Și-a adunat într-o zi și într-o cârjă s-a dus la Sfântul de Cherie și a spus simțite, am venit cu un lucru la Sfinția ta. Spune, te rog să mă iers mă apropii de sfârșit și știu că mult rău am făcut. I-a dat un răspuns pe măsură. Dragul meu, te cunosc. Ce mi-ai greșit mie ca om să te ierte, Dumnezeu? Dar ce ai greșit darul eu nu te pot ierta. Să te ierte cel ai greșit, că darul este al lui Iată mărturisire în fața acestui neam pe atât de Cât și păcătoși. Câte păcătoși un fiu discredincioși, că nimeni nu este trebuit, dar mâncar pe Dumnezeu să-l mărturisești. Cu demnitate, e de mare cinste, de mare valoare în fața lui Dumnezeu. Vedem cum cei mai păcătoși oameni ai Pământului. În momentul când a răsărit o a lui Hristos peste el și a deturnat viața și cu atâta demnitate l-a mărturisit pe Hristos în fața eghemonelor, a ereziilor și a celor care erau dușmani, acelia ce ne-a zidit, acelea ce ne a în viață și acelia ce a murit pentru noi. Aceasta este crucea de care spune Mântuitorul. Cine vrea să vină după mine, să se lepte de, de sine. Adică a te lepădat de sine ce înseamnă, a-ți trupul acesta în moftul de lui. Nu să fii ca un mascher. nu-ți cere aceasta Dumnezeu, dar măcar să fii constant în mărturisirea dreptei credințe în care surzistă timpul lui Iisus Hristos acel care a venit pentru noi. Aceasta este Evanghelia de astăzi care ne îndeamnă să fim niște oameni statori cu bun simț față de Cel ce ne-a iubit și încă ne iubește. Și vedem acest lucru ce înseamnă în viața noastră, nu orice lucru cât de mic ar fi, indiferent cine ești tu. Dacă ești constant în mărturisire, ești hotărât, atunci ești de mare valoare. Dacă ești o trăzie și când încearcăm o momeala într-o altă parte, deja te duce într-o labilitate și s-ar putea să devii un mine și un mine. Aș putea să spun un politician, încerc scuze, dacă sunt aici politicieni, un politician religios, care aș putea să spun este cea mai urâtă și tisgrățioasă haină pe care poate purta în om. Refuz să mă folosesc alte epitete, dar cred că înțelepciunea frăților voastre și experiența o iei Fiți oameni cu adevărat statornici în ceea ce mă gândițiți în care o sunt mai ales în timpul acesta. Eu îi mulțumesc Bunului Dumnezeu că ne-a ajutat să ne întâlnim și îl rog să ne mai întâlnim în aceeași consegne, în aceeași congresire, se aducem aducem ștlavă și cinste în vecii vecilor. Amin.